dar să predic biserica noastră, nu doar că mă simt obligat să de preglemare, să de, pentru influența pozitivă pe care a avut-o în viața fiului meu, dar și când mă la felul în care din noastră vă închinați, felul în care stați gata și vă de și să ascultați cuvântul Domnului. Mă bucur să vă salut în seara aceasta. Cuvântul de salut pe care biserica noastră l-are pentru toate bisericile surori este... În Marcu 13, cu 37, cuvântul spune așa, ce vă zic power, zic tuturor vedeați. Să știți că diavolul s-a specializat în ultima vreme să ne adorme. Ne adorme cugetul, ne adorme hânta. Noi vrem să fim oameni care să rămânem trești și să dejucăm planul De aceea doresc toate toată inima ca Dumnezeu să pună duc de veghere și peste adunarea din Alești. Amin. Amin. fiecare împreună cu dumneavoastră aici, noi acolo și oriunde ne așează Domnul. Să fim oameni care să veghem la toată purtarea noastră. Amin. Amin. Amin. Amin. În 1995 vedea lumina tiparului o carte intitulată Mar Conducătorii, Martina Autorul Arnold Blumberg prezenta biografiile a 52 de conducători de-a lungul istoriei în diverse părți ale lumii. Și provocarea pe care o lăsa autorul asupra cititorului era aceea de a încerca fiecare să disceamnă dacă poți să conduci un popor fără ca să scurșești capiratul. Ca să punem la cuvinte, marea provocare a cărții este cât de autoritate să ai și să nu abuzesc de ea. Dragii mei, istoria lumii ne arată că puterea absolută corupe în mod absolut și lumea n-a reușit încă să găsească liderul care să conducă un popor sau națiune fără ca să abuzeze de autoritatea pe care o are. Scriptura însă ne dă un răspuns clar și fără echivoc. Doar Domnul Iisus Hristos este Cel care are toată autoritatea și niciodată n-a abuzat ea. Slăbit să fie nu. Cel rău E drept că a încercat în nenumărate feluri să uh, își promoveze el, când un om, când altul, când un tiran, când un nezun. Ei au încercat să conducă istoria, dar au sfârșit, abuzând de autoritate. Astăzi vreau să ne uităm la această imagine a Domnului Iisus Hristos ca și păstorul cel bun. N-am ales să ne uităm în pasajele clasice, psalul 23 sau Ioan capitolul 10, ci am să vă duc într-o carte profetică. Pentru că întotdeauna e important să înțelegem că adevărurile Noului Testament sunt ilustrate în vechiul. Și vechiul Testament este întotdeauna explicitat sau înțeles în lumina Noului Testament. De aceea o să vă invit să deschideți Pânta Scriptură în Cartea Prorocului Zaharia, în Cartea Prorocului Zaharia, la capitolul 11 și vreau să citim la împreună, împreună, împreună acesta. Haideți să ne ridicăm și și în felul acesta citirea cuvântului lui Dumnezeu. Cartea Prorocului Zaharia, capitolul 11, pagina de traducerea coordinescul 914. Deschide-ți porțile din ca să-ți mănânce focul cei. Vaită-te, tiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciți. uitați vă streja din basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost dată jos. Păstorii strigă de deja pentru că li s-a nimicit fal. Pui de lei mugesc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 Dau pe oamenii, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor. Ei vor pustii țara și nu voi izbăbi din mâinile lor. Atunci m-am apucat să pasc oile de tăiat. În adevăr, cele mai picăloase din turn. Am luat două toiege, pe unul l-am numit înturare, iar pe celălalt l-am numit legământ și am păscut oile. Am nimicit cu desăvârșit pe cei trei păstori într-o lună. Sufletul meu nu-i mai rădat Și se scârbise și sufletul lor de mine. Și am zis, nu vă mai pot pași. Cea care are să moară, să moară. Cea care piară să piară. Și de ce mai rămân să se mănânce unele pe alte. Mi-am luat-o iar cu și l-am ca să lupt legământul pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și când s-a rut în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi, care au luat seama în au cunoscut astfel că acesta este cuvântul Domnului. Eu mi-am zis, dacă găsiți cu cale, dați i plata. dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginti. Dar Domnul mi-a zis, aruncă o lui prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și-am luat cei 30 de arginți și-am aruncat în casa Domnului pentru olarul. Apoi mi-am rupt al doilea toiag legământ ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Domnul mi-a zis, ia și un el de lui păstor nebun, căci iată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 să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să îi se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept. Amin. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului Răgășor. Dar cine e un text profetic, este totdeauna o provocare pentru orice om care vrea să-i se dea de cuvântul. Demersul acesta este dincolo de puterea, abilitatea sau inteligența unui om. De aceea să ne smerim și împreună să cerem ca Domnului Dumnezeu să ne dea bricepte și să ne-l în încă o dată pe Hristos înaintea ochilor noștri. Tatăl nostru care ești în cer, vrem să ne liniștim inimile înaintea ta și să recunoaștem că dacă ne primești, este doar în meritele Domnului Iisus. Să să fie numele Mulțumim pentru vremea de hafă. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru scriturile deschise. Mulțumim pentru ceea ce ai lucrat până acum. Și mulțumim prin credință pentru ceea ce crede că vei lucra în continuare. Mă rog astăzi să încălzești inima mea așa, fraților dormi, în așa fel încât când încă o dată, prin cuvânt, Hristos Domnul este zugrăvit înaintea ochilor noștri inima noastră să te iubească mai mult. Și, Doamne, săptămâna aceasta să nu fie o săptămână a o săptămână a regulilor, și una în care realmente să ne apropiem de Tine și să te iubim mai mult. Mă rog, Doamne, să fie ungerea Duhului Tău și peste propovăduia cuvântului în seara aceasta. Doamne, ține fiecăruia mintea creasă, Duhul creasă, în așa până încât să putem să pricepem lucrurile deosebit de frumoase pe care le ai în cuvânt pentru noi. Doamne, i de plin control între adună. Alungă o boseară, alungă oricei străini de Duhul Tău, în cei care ascultă sau în care propovătuiesc. vreau să-ți culeg slava din locul acesta, în meritele Domnului Iisus ne rugăm. Amin. Amin. Vreau să-mi pasă cartea lui Zaharia este alături de cartea prorocului Isaia una dintre cele mai des citate cărți în Noul Testament pasajul acesta, așa cum cred că din simpla lui citire ați putut observa are foarte multe versete care sunt preluate în Noul Testament și de aceea trebuie să le înțelegem privindu-le dacă vreți în ansamblu cu Zaharia ca poste, e chemat pe Dumnezeu să țină o profeție cât se poate de bine înaintea ascultătorilor lui. nu prima dată când Dumnezeu cere prorocilor lui să joace, dacă vreți, o dramă înaintea poporului. Zaharia era chemat să meargă să aleagă dintre cele mai ticăloase ori, Oile pe care păstorii au putut să scape de ele. Oile care au sortite de tăiere, să le ia și să formeze din ele o turmă. Să încerce să le păstorească așa cum niciodată n-au fost ele păstorite. Și de aceea e îndemnat să ia două, două, două să se poartă cu ele cu multă cică -cică. Numai că oile n-au iubit păsările al lui. spune că a ajuns în incapacitate să mai continue slujirea. Și Zaharia ajunge la punctul la care trebuie să, recu să se recunoască în frânt. Să primească plata păstorii Cuvântul ne spune că i-au cântădit 30 de agenți. Deci, mei, astăzi ne vom uita la acest pasaj cu multe încărcături ce îl pe Domnul Isus Hristos. Unele s-au împlinit, altele încă sunt încă în orizont de așteptare. Și astăzi vreau să ne uităm la acest păstor cel bun pe care vreau să-L privim în contrast cu păstorul de nimic. vreau să înțelegem câteva lecții împreună. Și sper din toată inima ca în felul acesta, fiecare din noi, fiecare imbă să spună, Doamne, vreau să recunosc tăsorilea ta. Și vreau să mă îndrăgostesc mai mult de tine. Și vreau să mă bucur să fiu în turma ta. De aceea vreau să rămânesc cu Biblia deschisă și vreau să parcurgim împreună textul și să descoperim câteva trăsături a ceea ce înseamnă păstorul cel bun. Mai întâi vreau să ne uităm împreună și să descoperim ce înseamnă responsabilitatea păstorii. Ca să înțeleagă pasajul, el este structurat în așa fel încât să zgâriească un contrast izbitor între păstorul cel bun și păstorii de nimic. Păstorii care n-au pic de inimă pentru turma aceea. Acum, e că, în primul rând, Israel era cel care ia turma. Preoții, Căturare și Farisei erau păstorii de nimic. Încărviți-mă să, să, să trăim puțin în contrastul acesta, pentru că doar așa putem să înțelegem pe Hristos în responsabilitatea lui, de a văstori. Mai întâi vreau să observați că Tatăl din Cerul i-a spus Fiului, exact cum Domnul i-a spus lui Zaria, să păstorească turma. Interesant că noi astăzi am găsit alte și alte cuvinte care uh, au înlocuit funcțiunea aceasta. E mai comod să spun eu sunt conducătorul turmei, alții spun eu sunt managerul turmei. Domnul este cel care și-a primit fiul să păstorească turma. Pentru că, dragii mei, uh, când managerii te ce în fața lor, îi slujești și le dai direcții, mai apoi te-l Păstoria însă e responsabilitatea care te face să trăiești alături de oile tale. Și Dumnezeu din cerul și-a trimis fiul să păstorească oile pierdute ale casei lui Israel. Nu, le -a, nu le a trimis doar să fie din când în când cu ele, ci Scriptura ne spune că de 3 ani și jumătate a căutat să le facă bine. A căutat să-i păstorească, încercând să le împlinească absolut toate nevoile Vă Vreau de asemenea să băgați să că orile acestea nu erau ușor de Deci să ne spune că erau orile de întăriere, orile de care toată lumea ar fi vrut să scape. Era oile cele mai picăloase, cele mai greu de strunit. În, în orice colectivitate umană, să știți că sunt câteva categorii de oameni care pot foarte ușor să fie identificați, doar numele se schimbă. Trebuie să recunoaștem că și noi păsorii când vorbim, și noi vorbim despre oi, așa cum oile vorbesc despre păsori. Și recunoaștem următorul lucru, că în orice adunare, sunt câteva tipuri de personalități și numai numele nu. se schimbă. Sunt oi care merg cu turma. Sunt altele care și-ar dori să dea ele tot și sunt oi care o iau mereu rască. Sunt oi care sunt ușor de împine. Sunt altele mai greu de Scriptura mea îndeamnă să le păstorim și pe unele și pe altele. Uitați-vă, vă rog în text, că turma care i-a căzut la era turma cea mai greu de păstorit. Și cu toate astea, păstorul cu atâta dedicată a început să le păstorească. În vreme ce păstorii răi nebuni căutau să profite de pe urma turmei, Vreau să-i ascultați acum când au reușit să bând o oaie, spun, binecuvântat să fie Domnul, mă împogrezesc. În vreme ce cei mai mulți păsori căutau câștiguri de la urmă, singur păsorul cel bun. A căutat nu folosul lui, ci folosul celorlalți. Pentru că singurul păsorul cel bun este cel care iubește Domnul. Scriptura ne spune, dragostea nu caută ce? folosul său. Nu caută. Și Domnul Iisus a venit nu să caute folosul lui. Scriptura ne spune în faptele apostolilor că Iisus umbla din loc în loc și făcea bine. Extraordinar. Apoi vreau să observați că parte din responsabilitate era să îi păstorească pe toți cei din Turul. Și vă să vă uitați în versetul 16, ni se prezint câteva categorii de oi care n-aveau cum să fie negrijate și totuși păstorii cei răi le negrijau. ascultați mă într Oile care pierd, oile tine, nu vin de capă cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, va mânca carne celor mai grase și așa mai departe. În vreme ce lui Israel încercau să profite și se focalizau doar asupra celor grase de la care putea să ia ceva. Cele cu nevoi, cele cu bună, cele cu răi, erau mereu trecute cu vederea. Păstorul cel bun însă. Și-a ales două toerice, dacă vreți, două principii care să-i guverneze toată păstoria. Și primul principiu, primul doi a fost îndurare și al doilea în legământ. Oare cuvinte, dorința păsorului cel bun era întotdeauna să arate îndurare față de oi și să le țină la oală în legământul turn. Dragii mei, în imaginea aceasta putem înțelege ce a însemnat deosebită îndurarea Domnului Iisus Hristos. Arătată față de oile în Israel, și arătată față de noi fiecare. Pentru că El este cel care vrea să păsorească fiecare oameni. El știe să se apropie de fiecare vârstă. Și e nevoie de celui în vârstă, și e nevoie de celui tânăr, și e nevoie celui rănit, și e nevoie de celui dezamăgit, dragii mei. Nu-i nimeni ca El. David spunea în Psalmul 23. Domnul este păsorul meu, spuneți să mă reparte, nu voi duce nici O, asta nu înseamnă că nu-mi doresc mai multe lucruri, dar nimic din ceea ce mi este necesar, păsorul cel nu-mi Dar, Deci, asta, asta e responsabilitatea lui să păstorească și să poartă de grijă de absolut toate nevoile noastre. De aceea îi frumoase Biserica Lui Hristos. pentru că în ea suntem vârste diferite, generații diferite, pregătiri diferite, nevoi diferite. În, în, în împărăția Lui Dumnezeu, la fiecare poate să-și păstreze individualitatea, pentru că păstorul cel bun știe să păstoriască fiecare grup și fiecare nevoie. nu e extraordinar. În plus, uitați-vă textul ne spune că uh, parte din responsabilitatea păstorului era să-și păzească turma. Cuvântul ne spune în, în text că într-o singură zi, uh, urmăiți în, în, în, în citirea textului se ducă a cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o lună. Comentatorii sunt împărțiți când vine vorba să identifice cine sunt acești trei păstori. Cel mai probabil sunt cele trei categorii de conducători care erau în vremea aceea în Israel. Vreau preoți, căpurari, Și Domnul a, a avut de luptat cu aceste trei categorii. Dar și mie, niciodată, n-a fost Domnul Isus mai categoric și mai aspru în exprimarea sa decât la adresa preoților, a cărtuarilor și fariseilor. Eu cred că până astăzi Domnul Isus păstrează același limbaj dur, tăios față de cărtuar, farisei și față, fa față de cei care în loc să păsurească caută să profite de pe urma Cuvântul ne spune că a încercat să protejeze turma și de aceea a lovit și a intervenit și între la Paris, și preoții au fost totdeauna demascați de Nicolai Sâmblăși. Responsabilitatea vreme ce ne uităm la această responsabilitate, vreau să spun fiecare, dragul meu, Domnul este la celor. Oricare ar fi nevoia ori oricare ar fi așteptările tale, El este cel care vrea să te păsorească. lasă de păsori. Nu fi din categoria oilor care nu vor să se lase păstorii. El iese păsorul cel bun și niciodată nu se dezice de asta. În al doilea vreau să ne uităm la respingerea păsorului cel bun. Vreau să vă uitați în text, ne spune în versetul 8. Sufletul meu nu-i mai răda și se scâmbise și sufletul lor de mine. Nu e foarte clar dacă această scribire dacă vreți reciprocă, e viza doar pe cei trei păstori, sau dacă viza turma asta, fiicăloasă. Dar surpriza pe care o avem este după ce descoperim un păstor bun care vrea realmente să-și asume această responsabilitate și în locurile mici și în lucruri mari să poartă de grijă turmei, rămâi surprins să constați Că tocmai turma asta declară, m-am săturat. Nu mai vreau să stăpânească peste mine. Vreau să observați asemenea acest limbaj că se poate de dur și de trăios. Mi se scâmbise sufletul. Sufletul meu nu-i mai răbda și se scâmpise și sufletul lor de mine. Fără niciun justificat, dragi mei. Poporul Israel s-a scârbit de tot. Fără niciun fel de logică, cei mai mulți iau au întors farbile. Aduceți-vă aminte că în, în lucrarea publică a Domnului Isus, câtă vreme a făcut minuni, câtă vreme a, a vindecat, toată lumea l-a urmat BULUC. Și cuvântul ne spune că erau gata să-l facă împărat. În clipa în care a început să învețe, a ridicat ștacheta, în clipa în care a început să vorbească despre patima sa, în clipa în care a început să ridice ștacheta și să se prezinte pe sine ca și singurul trimis de Tatăl, Scriptura ne spune că într-o singură zi, mai bine de 5.000 de oameni i-au întors spatele și deci au spus Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o suporte? Uitați-vă că pe măsură ce s-a apropiat de cruce, tot mai mulți oameni au început să respirea fără nici o rogere. Mărbântul spune Mi s-a scârbit suferi expresia aceasta li s-a scârbit sufletul este similară cu expresia de, pe care o folosește Moise atunci când ne amintește că poporul s-a scârbit de mana pe care Dumnezeu le-o trimitea proastră Dragii mei, asta ne arată ce suntem noi în natura noastră Dumnezeu ne binecuvintează Dumnezeu ne poartă de grijă Dumnezeu ne ține în atenția lui Dumnezeu ne de mana din cer exact ca și poporul, inima noastră pe împrejură, va spune, mi s-a scâmbit sufletul. Nu e oare surprinzător să vezi cum oamenii atunci iau întors spatele, fără să se gândească măcar pentru un moment, la ce anume va simți păsorul celor. Cuvântul ne spune că de aceea a luat și a frânt toliatul în urată. Cele mai multe ori n-au avut nici măcar un regret. Dar ce o să stăm să medităm ține așa cu Să te vezi respins, greșit înțeles, să acționezi în felul care au acționat ei, să nu te gândești nici măcar pentru moment. Oare el ce simte. Nu putem oare imagina ce a simțit cel care a părăsit slava Tatălui, a venit la aizări. Aizări <coughs> motivați și împinși de la spate de preoți. Stricam, noi n-am pe alt împărat decât pe cezar. Ce surpriză! rizător? Ce rizără să fii post pentru văsorul celor? Haideți să ne vedem înțelamă. Nu călindcă multe ori ca unii care parcă ne am săturat de păstorilea Nu -avem praj, Nu avem curajul să spunem, mi s-a scârbit sufletul, dar câte zile pot să treacă fără să te hânești în cuvânt, fără să fii credincios întâlnirii cu el, fără să te întorci și să-i mulțumești, nu cumva momente pe care ne le pune cel rău în față. Sunt mult mai atractică. Cineva spunea că niciodată nu suntem mai vulnerabili ca și atunci când suntem plictisiți. Rog să le simți. Nu. Niciodată nu suntem mai vulnerabili ca și atunci când suntem plictisiți. Ori dacă în viața de credință, în, în umblarea, în lui Hristos, ajunge să ne scâmbit. E extrem, extrem de vulnerabil. Mi-am uitat la Păsărul Cel bun și am văzut responsabilitatea lui. Am văzut, în al doilea rând, această respingere. Mi s-a schimbat sufletul. În al treilea rând, vreau să merg un pas mai departe și să descoperim recompensa pe care a primit-o păstorul Cel bun. Urmăriți-mă urmăriți din nou principiile alegerii. Eu le-am zis: dacă găsiți focale, dați-i plată. Dacă nu, nu mi dați. Și mi-au plătit ca plată 30 de arginti. Dar Domnul mi-a zis: aruncă o la lui prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginti. Și am aruncat în casa Domnului. pe că. Imaginea aceasta este una de un dramatism aparte. Pentru că, după ce păstorul a văzut că nu-i respectat, că i mai degrabă respins de turmă, de păstori, de orele cele figa că Toată păstorirea lui este neglijată și neapreciată, mai mult sufletul îi s-a scâmbit de asta. Vreau să observați că păstorul n-a ținut oile cu forța. Nu vă mai pot Și să încheiem tâncul. Imaginea pe care ne oferă textul este imaginea aceasta al unui, al unui Zaharia care se duce înspre ei și spune în regulă, dacă nu mai veți, nu mai veți. Dumnezeu nu vă ține cu forța. Dacă vreți să prețuiți slujba mea, prețuiți-o. Dacă nu vreți să-mi dați nimic, nu-mi nimic. Pentru că dați nimic. Oricum, Dumnezeu nu se mulțumește cu acest. Nici dacă erau 50, nici dacă erau 150. Lucrurile pe care Dumnezeu le apreciază, sunt un Duh și o dină sfârșită. Îți -și așa. Și surprinzător, i-au cântărit 30 de agenți. Vreau să simțiți durerea răsorului după tot ceea ce a făcut pentru ei. Prețuirea pe care ei l au dat s-a măsurat în 30 de agenți. Suma asta era atât de mică, atât de derizorie, încât Domnul îi spune lui Zaharia, aruncă pentru plata o Comentatorii ne spun că în timpul la diversele activități, se foloseau nenumărate vase de lut Și olarul care aproviziona dacă vreți templu cu vase, avea și el un vas undeva într-un colț. Încât după ce fiecare care a mers la templu și a plătit tot ceea ce avea de plătit, cei mai rămânea prin buzunare, dacă vreți. Restul restului îl arunca așa un soi de lehamite în vasul olarului prețul acesta de 30 de arginți era atât de derizoriu în comparație cu toată slujirea și toată păstoria păstorului încât Dumnezeu a spus nu pot soace! Simțiți acum că cei 30 de arginți pe care i-a numit Iuda sunt mai mult decât atât a înțeles Iuda din tot ceea ce a însemnat lucrarea în Hristos și cei 30 de ani sunt imaginea a cât de mult a prețuit națiunea lui Israel toată păstoria lui Hristos. Trei ani și jumătate, dragii mei, Scriitorul ne spune că dacă s-ar fi scris toate minunile pe care le-a făcut el, s-ar fi scris totul între ereți. Cât mi-a făcut, la câți oameni Cine a învățat ca și el? Nu e soia să-l și când poporul a trebuit să prețuiască, l-a prețuit cu 30 de arciți. Ion spune e prea și a Aruncă prețul Mai bine nu fără nimic. Uitați-vă la ce înseamnă lecția asta. Mai întâi, Dumnezeu nu ține pe nimeni cu forța. Și să nu vă imagineați că Dumnezeu păsorește pe cineva că vrea că nu vrea. Dumnezeu este Cel care și-a primit Fiul și cuvântul îi spune, i-a lăsat să I, i La sfârșit cu de pe munte. Domnul Iisus este Cel care spune, intrați pe poarta sfântă. Cu alte cuvinte, alegeți. Știți că Dumnezeu nu ține pe nimeni cu forța. Și când ajunge aici, Dumnezeu să respectă decizia. Uitați-vă mai apoi la, la rana pe care o simte atunci când vede cât de puțin apreciată este toată sărăcia noastră. Nu vă grăbiți să îi judecăm sau să-i arătăm cu degetul. Haideți în săptămâna asta mare să ne întrebăm fiecare modul cel mai sincer. Cât de mult în prețul Unul din sani spune cum voi răsplăti Domnului toate ce? Bine de lui față de Deci nu trebuie să-l plătim în acolo. Totul e prin ar. Textul ne spune cum vom răsplăti. Realmente, dacă am putea să înțelegem profunzirea ceea ce înseamnă păstorirea lui, credeți că vreunul ar putea să trebărească 20 ani. Scriptura ne spune că în Apocalipsa, în ceruri, cântarea care se cântă mielului care a fost jurniat, este vrednic, este mielul să primească ce? Cinstea, slava, așa mai departe. Întrebarea pentru noi, și pentru Pământ, este ce este el vrednic? Să primească din mâna mea și din mâna ta. Cât îl prețuiești? Știți că întrebarea asta e cât se poate de practică, pentru că coboară la nivelul fiecărui zile, când o nouă dimineață îți bate în fereastră. Când vrei, un vrei, să te și să începe o nouă zi. Întrebarea este, împrețuiești pe el așa de mult încât să începi ziua cu el sau începi ziua cu știrile. Când te duci în alergare ta zilnică, întrebarea este, cauți mai întâi împărăția lui sau împărăția ta? Cât Dumnezeu, durerea pe care ne-o arată textul este durerea uneia care și-a turnat viața să ne păstolească. Și când vine vorba să primească recompensa, cei care trebuie să își arate recunoștința, îi dau un preț de Ce Ceva ce nici măcar nu merită atenție. N-ați văzut că la fiecare hipermarket, la caserie, găsești câte o cutie, cu câte o cauză pe care uh, hipermarketul respectiv încearcă să o promoveze. Și spune, dăruiește un leu pentru diverse acțiuni. Și cei care cumpără și au făcut cumpărături de milioane, primesc restul și restul care oricum riscă să se piardă prin uzunare, îl lasă acolo în cutiaia, nici măcar nu-i cutia aia. Dragii mei, cam așa s-a simțit păsorul cel bun. Și întrebarea pe care vreau să ne punem noi astăzi este noi cât îl prețuim? Îi dăm din primos sau din ponos? Și nu i doar un simplu joc de cuvinte. Cât îl prețuim de Ne-am uitat la responsabilitatea lui ne-am uitat în al doilea de la felul care este respins, ne-am uitat la, la recompensa pe care a primit-o dar ne veduiți să întorc pagina și vă rog și pe dumneavoastră să deschideți în Zaharia capitolul 13, versetul 7 și să privim la o cu tot o altă dimensiune a păstorului la păstorul din perspectiva stăpânului său și anume la răstignia păstorului. Zaharia capitolul 13, versetul 7 Scoală de sabie. Asupra păsorului meu și asupra omului care îmi este tovarăș, zice Domnul Lovește pe păsor și se vor risipi oi și îl voi întoarce mâna spre cei mici. Pasajul acesta este, sigur, încă o dată un pasaj profetic. Dar aș vrea să observați că scena pe care ne-o prezintă acest verset este de o cu tot o altă dimensiune. Îi lăsăm deoparte pe păstori, lăsăm deoparte oile cele picăloase, lăsăm laoparte uh, cei 30 de arginți și ne mutăm undeva într-un alt plan, acolo unde stăpânul din ceruri decide să-și lovească cu salna și să-și rănească tovarășul. Imaginea aceasta, dacă vreți, este imaginea păstorului cel bun care e chemat să-și dea viața pentru oile sale. Și pasajul acesta ne dă o cu tot o altă dimensiune a ceea ce a semnat răstignirea lui. Sigur, Iuda este vinovare pentru că l-a vândut pentru aginți. Sigur, mâna lui este aici. Sigur, mare preos. Sigur, popoarele vocea mulțimii. Vă rog să nu uitați că, dincolo de toate, decizia răstignirii a aparținut Tatălui. Din rațiuni pe care cred că nici Zaharia nu le-a înțeles și nici noi de partea aceasta veșniciei nu vom putea să înțelegem vreodată, Tatăl a găsit cu cale să-și lovească tovarășul. E foarte interesant felul în care Zaharia pune la oaltă doi termeni care cum nu puteau să se armonizeze. Pe de-o parte, vă rog să observați textul unde vorbește despre tovarășul Domnului Oștilor, o expresie ciudată, dar care subliniază natura divină a păstorului cel bun. Pe de altă parte, ai omul. Da? Și noi nu vreau să uităm. Săptămâna mare ne uităm la patima lui Hristos, și săptămâna mare ne uităm la răstignirea lui. Cel care n-a fost victima lui Iuda, n-a fost victima lui Pilat, ci e cel care e mierul care a fost jungat înainte de întemeierea lumii. Slăbit să fie numele Lui. El este cel care, ca să fie lovit de Tatăl și să plătească cu preț de sânge răscumpărarea fiecăruia din noi. În moartea Domnului Iisus Hristos nu avem doar o tragedie de pe pământ, ci avem un triumf ceresc, pentru că în moartea sa, în lovirea păsorului, în moartea lui pe droile sale, avem împlinirea planului mai dinaintea lui Dumnezeu. Vreau să observați că din perspectiva cerească, nu există panică și nu există întâmplare. Stăpânul a spus, scoală de sani. Și istoria n-a făcut decât să aranjeze detaliile. Iuda și-a aducat rolul lui, și Iuda rămâne responsabil. Și pentru veșnicie, ori de câte ori se repetă crezul, Pilat a intrat în crez cel care și-a dat consimțământul să-l omoare pe Hristos. Dar din perspectivă cerească. răstignirea lui n-a fost decât împlinirea perfectă a voii darului. Să lăbim să fie Amin. lui pe toate. Textul ne mai spune însă un detaliu. Cuvântul ne spune Lovește pe păstor și se vor risc, ori. Domnul Iisus simțea că se apropie clipa să fie dat la moarte. A folosit exact această expresie ca să justifice și me. felul în care în de ucenicii au găsit o pricină de potignire și l-au lăsat sim. Da, pentru în aroganța, în îngrede, a lui de sine, a crezut că îl poate urma pe Hristos, dar și el s-a levădat. Le le și uitați-vă cum pe cruce, în jurul crucei erau doar câteva femei și un detaliu de debat. Pentru că în rest, când păstorul iese om și oile se rispesc, dar versetul acesta a avut o altă împlinire în imediat momentul următor răstinirii. După ce lucrarea Domnului Iisus Hristos s-a încheiat, după ce a fost reabilitat și înălțat în slavă, n-au mai trecut decât câțiva ani. Poporul de Israel a să fie împrășteat pe toată fața Pământului. Pentru că vă rog să rețineți în economia lui Dumnezeu, Întotdeauna respingerea Fiului lui Dumnezeu are repercusiuni veșnice. Dar vreau să spun că în seara aceasta e pe care trebuie să o pricepem. Respingerea lui Hristos are repercusiuni veșnice. Poporul care l-a respins pe Mesia a fost poporul care a sfârșit îmbreștia cu ingrediență. Și chiar dacă din 48 în au început să se adune, sunt doar o simplă răvășiță. Și până astăzi națiunea aceasta este îmbrășeată. Până când Dumnezeu nu schimbă înapoi firele por Poporul acesta poartă cu sine blestemul, ceea ce înseamnă să fie spins pe păsorul celorlal. Da. Vreau să mergem la ultima adevăr. Vreau să ne întoarcem și să privim ce înseamnă recunoașterea Păsului. Vreau să citiți în Zaharia 11 11. Și când s-a în ziua aceea, nenorocitele acelea de voi, care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că acesta este Cuvântul Domnului. În ziua în care legământul s-a plâng, în ziua în care uh, scenariul avea să fie dus la îndepinire, a existat un grup mic, neînsemnat, trecut ușor cu vederea de toți ceilalți în preașme. Ori, nenorocite din zarele, Turma aceea mică a ucenicilor care s-a îmbrăștea și ea. Și care în dimineața învierii n-au îndrăznit să creadă promisiune. Și care mai apoi deși au ajuns informați de tot ceea ce spuneau femeile. sau au slâns în odaia de sus, și nebuiate. Dar au fost oameni care au luat seama la cuvântul lui. Și au început să recunoască. Și din pricina acestei recunoaștere, când ei au făcut un pas, Domnul a făcut mai mulți. Și cuvântul ne spune că turma stramii care a luat seama la el și care au început să recunoască cuvântul lui au început să înțeleagă felul în care profețiile Vechiului testament își au împlinirea în Iisus Hristos și au spus, arată, El este. Și au început să-L mă Și din clipa aceea, dragii s-a format o turmă încredare. Domnul Iisus avea să spună ucenicilor, nu te teme turmă pe îți cu plăcere Domnul în și spunea mai departe, iată eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lumii. Dar îndrăzniți. I-au plimit mâna. Dar și, noi, și astăzi, Domnul are o turmă mică. Și de multe ori mi se pare că turma asta e mică, e vulnerabilă. Vreau să observați că în ea sunt cei care îl recunosc pe el. Și când îl recunoști pe el începi să înțelegi cuvântul și ce anume te pune în turma lui Isus, nici în scrierea în registrul bisericii nu. nici botezul nici faptul că te naști într-o familie de credincioși. toate astea nu pot să te pună în turma mică a stăpânului. poți să ajungi în turma fratelui Maru sau în turma mea la Rafa. Dar în turma lui Hristos, ajungi doar atunci când îl recunoști El. Când prin credință te, te uiți la tot ceea ce El a făcut și înțelegi că El a pătimit pentru tine. Și spui, Doamne, din pricina felului în care ți-a arătat dragostea față de mine, din pricina felului care ai pătimit pentru mine, din pricina jertei pe care ai făcut-o pentru mine, te recunosc ca și păstor al sufletului meu. Din clipa aceea, încep să fii parte din turma lui. Încep, încep, vei descoperi că el este singurul care pune doar autoritatea în păstoria aceasta, fără ca să abuseze de ea. Seara asta m-am sărbuit să-ți arăt <coughs> faptul că doar Domnul Isus poate și merită să conducă istoria. Doar El merită să-ți conducă viața ta. E singurul păstor care e. Uite-te la responsabilitatea Lui și înțelege în ce fel i poate primi pe uite la prețul pe care l-a plătit și înțelege că răstignirea lui e, e pentru tine și pentru mine, și singurul lucru pe care ți-l cere el, ți-l cere ție și el cere mine, este să-i recunoști păstorinul spui, Doamne conduc și viața mea vreau să spun că dacă David a putut să spună, Domnul iese păsorul meu, nu l vii să le nimic. Atunci și tu și eu puteți spune asta. Amin.